A szív útvesztője. A remény azoknak a luxusa, akiket nem terhel a végzet. Krisz édes van, mámorosan sétáltam fel a fedélzetre. Hiába volt minden igyekezetem, hogy távol tartsam magamtól, újra és újra kísértésbe vitt ez a nő. Sokszor eljátszottam a gondolattal, hogy a sötét világom szabályainak engedve, tulajdonképpen nem kellene figyelembe vennem Krismit akar. A helyes útra már nem térhettem vissza. Akkor akár végképp el is a mocsokban, de képtelen voltam rá. Egy olyan érzelem vezérelt, melyet eddig nem ismertem. A szerelem. Itt van Mendez, beszélni akar veled. Sotyorogta aggodalmasan Tony. Lui nevének említésére azonnal magamhoz tértem. Nem mondta, mit akar? Torpantam meg. Nem, de a fölényeskedő vigyorából ítélve semmi jót. És mint általában ebben is igaza volt Toninak. Ez a mocsok azért jött, hogy elvegye tőlem még azt a halvány reményt is, amivel hitegettem magam. Véget vetett az álmodozásnak. Kegyetlenül a képen betolta a valóságot. Én rámire ez tulajdona vagyok. És azt tehet velem, amit csak akar. Olyan fokú dű és kétségbeesés uralkodott el rajtam, hogy menekülnöm kellett. Nem tudtam volna Kris szemébe nézni. Megfutamottam előle, nem akartam miértekre válaszolni. Hiába hallottam izgatottságától remegő hangját, eliszkoltam. Felindultságtól fújtatva tapostam az autóm gázpedáljára. Gyűlöltem mendeszt, mert a legnagyobb élvezettel szorongatott. Rüheltem rá mert úgy kezelt, mint egy idomított jószágot. Utáltam Tonit, mert mindenben igaza volt. Magamat pedig megvetettem, mert elgyengültem. Kavargott a gyomrom. Olyan elkeseredés lett rajtam, urrá, hogy az egyik éles kanyar előtt lehúnytam a szemem, és a gázba tapostam. Ezzel most minden a helyére kerül. Mélyeket lélegeztem, amikor éles, duda szót magamhoz, és a fékre léptem. Az autóm a lendülettől kifordult, de megállt, mielőtt felborultam volna. Zaklatottan ziháltam. Ha most meghalok, mi lesz Kriszsel? Továbbra sem találtam a lelki békém. Teljesen kétségbe estem. Megpillantottam a közelben egy templomot, és hirtelen erős készletést éreztem, hogy belépjek az ajtaján. Leparkoltam előtte, majd kiszálltam. A templom ajtajában azonban megtorpantam. A küszöböt vizsgáltam. Hirtelen az a furcsa gondolatom támad, ha belépek az ajtón, azonnal kénköves lángokba fogok elégni. Erős nyomást éreztem a melkasomban, Mély levegőt vettem. Lesz, ami lesz. Tovább lendültem. A pokol tűze helyett azonban lágy fuvallat csapta meg az arcom. Semmi végzetes nem történt. Hosszan fújtam ki a tüdőmből a levegőt. A templom üres volt, hűvös és kihalt. Megállt körülettem az idő. Minden elcsendesedett, még az akatoló szívem dobogása is lelassult. Megbabonázva sétáltam az oltár elé, és percekig bámultam a keresztre feszített Jézust. Kérdések tucatjai kavarogtak a lelkemben. Képtelen voltam megnyugvást találni. A gyomrom görcsben volt, és gombolca a torkomban. Levegőt is alig tudtam venni, ziháltam. Megkönnyebbülésre vágytam, levegőre, talán feloldozásra. Nem gondolkodtam, csak térdre borultam, izzott a tenyerem, amit a nadrágomba töröltem. Nem voltam vallásos, soha nem gyontam még. Nem ismertem a szokásokat, mégis ösztönösen keresztet vetettem. Ahogy újra felemeltem a fejem, már nem voltam olyan biztos magamban. Mit is mondhatnék? Hosszan, lehúnyt szemekkel igyekeztem kitisztítani az elmém. Könyörgő tekintettel bámultam a keresztet, és közben számot vetettem önmagammal. Vétkeztem, kezdtem, de képtelen voltam folytatni. Még sosem vetettem számot igazán, és főleg sosem bántam meg ilyen mélyen a tetteim. Féltem, hogy Isten nem tart arra érdemesnek, hogy foglalkozzon velem. Az arcom a kezembe temettem. Hogy a francba keveredtem ide? Elment az eszem. Szégyeltem magam, mert tudtam, az én bűneim olyan súlyosak, hogy nem nyerhetnek bűnbocsánatot. Ez ugyanis az a hely volt, ahol veszélyes bármit is eltitkolni, mert az elhallgatott bűnhöz kapcsolódó kötelék örökre megmaradt. Olyan volt, mintha magamnak hazudtam volna, és ha nem látok tisztán, akkor nem leszek szabad soha. Szabad? Jónás, ide vagy oda, én már soha nem leszek szabad. Vajon mi lehet az a legnagyobb vétek, ami ezek közt a falak közt elhangozhatott? Kevéség? Irítség? Paráználkodás? Egészen biztos nem olyasmi, amitől én készültem megtisztítani a lelkem. Gyilkos vagyok. Egy tömeggyilkos. Hajtottam le szégyenkezve a fejem. Egy drogkereskedő vagyok, aki sok ember haláláért felelős. És ha ez nem lenne elég, önzésből még egy ártatlan lányt is magammal rántok a mébe. Én már lemondtam a lelkemről, de őt nem akarom magammal vinni. Szeretem. Rettegek, hogy az én bűneimért ő fizet majd meg. A legnagyobb büntetésem pedig az lesz, hogy nem menthetem meg, elveszítem. Számító vagyok. Távol kellene tartanom magam tőle, de képtelen vagyok rá. Nem feloltozást akarok, mert azt én nem kaphatok, Habár bár őszintén megbántam minden bűnömet mi minden egyes nap, és újra és újra elkövetem őket. Krisért aggódom, akinek szent meggyőződése, hogy megmenthet engem. Mit tegyek? Leon szemekkel hallgattam a belső csendet. Életemben először rémültem meg az ordító világ közepette a csendtől. Sosem voltak nagyra törő vágyaim. Én csak élni akartam az életem. Kétségbe esetten ziháltam. Jól fizető állásra, nyugodt életre, szép feleségre, zsibongó gyerekekre vágytam, családra. Fújtam magam elé. Ez volt minden, amit akartam. Mégis amikor szorult helyzetemben felajánlották életem nagy lehetőségét, képtelen voltam nemet mondani. Elcsábultam és a könnyebb utat választottam. Lepaktáltam az ördöggel, most pedig már késő. Végig abban reménykedtem, hogy történik valami csoda, és kiszállhatok. Na, így voltam. Nem szállhatok ki. Tudom, hogy nincs kiút. De az a nő akkor is totálisan felkavart, mert olyan volt, mint egy sebesen áradó folyó. Mikor esik az eső, megduzzad, és nehezen marad a medrében, nem vettem észre a veszélyt, így engem is magával sodort. Nem szabadna elfelejtenem, hogy ő nem engem lát. Ő nem az igazi Andrew Dárkot látja. Egészen másnak képzelt. Ő azt a férfit látta bennem, akivé válhattam volna. Pont ezzel volt a bajom. Úgy nézett rám, hogy már én is elhittem neki a lehetetlent is. Küzdenem kellene a démonaimmal. De hogyan? Pillantottam az oltára. Isten utat mutatt. Hangoztatják. Isten nem hagy el senkit, utat mutat a megtévet lelkeknek, na persze. Akkor engem mi a fenéért nem vezettél? Csúszott ki a számon hangosan. Majd rádöbbentem, a bénultság, a rémű tehetetlenség nem így fog felengedni. Nem itt találom meg a válaszokat. A válaszok a falakon kívül voltak, és nekem végig kellett mennem az úton. Elszántan az oltára pillantottam, és már tudtam, miért vagyok itt. Nem magamért. Krisziért Az ő tiszta és ártatlan lelkéért. Megérdemelni a boldogságot. Hosszú percekig figyeltem a saját légzésem, közben észre sem vettem, hogy besötétedett. Az idő a templom falai közt, mintha megállt volna. De mikor kiléptem, rá kellett akár akárhova is bújok. Az élet folytatódik.